Hej och hjärtligt välkomna till det 37 avsnittet av På 65 an. I detta avsnitt tänkte vi sammanfatta VSKs fotbollssäsong 2019. VSKs sjunde säsong i Superettan och den 37 i landets näst högsta serie. Med mig idag har jag Fredrik Persson-Lausen och på länk Andreas. Varmt välkomna. Tack, tack. Tackar, tackar. Vi får hoppas att det hörs bra. Det är första gången vi testar det här med länk podd. Men det ska väl säkert gå bra. Vi tänkte som sagt prata om VSKs fotbollssäsong idag. Vad tycker ni om ni bara sammanfattar den lite grann med några korta ord? I sån fall säger jag hetsigt men helt okej. Okay. Mm. Andreas, vad säger du då? Nej, men jag håller väl med. Det, vi hade väl egentligen bara ett fokus i år och det var att hålla oss kvar. Och sen allt som har liksom kommit med att spela i superrätten med att se nya städer spela mot nya lag och framförallt liksom vara i fotbollens finrum igen har ju varit jäkligt kul Så det är, väl, det är väl lite så jag ser det Ja, jag håller helt med, det var ju liksom en säsong där vi skulle klara oss kvar och vi skulle se till att vi etablerade oss i elitfotbollen igen och det får man väl ändå säga att vi har gjort även om Många säkert hade velat att det skulle bli klart tidigare, men jag tycker jag tycker att säsongen som helhet får man vara nöjd med. Tyckte det var bra att ni båda påminner om att det faktiskt har varit väldigt kul också. Inte med, minst det här att spela mot eh, riktiga lag på, på lite mer riktiga arenor. Ja, det finns ju ganska många riktiga arenor, men det finns ju många idrottsplatser också, såklart. Men eh, eh, jag menar att folk faktiskt noterar att vi, vi finns. Mm. Men eh, ska vi börja från början då? Uh... Vi, vi spelade ett gäng försäsongsmatcher eh, som man kanske kommer ihåg och det såg ju ganska bra ut där. Vi slog ju till exempel Sundsvall som spelade Allsvenskan och vi, vi vann ju de flesta av de där försäsongsmatcherna. Och det kanske fick det att liksom få upp lite grann på något sätt, att man trodde att vi skulle gå bättre än vad vi, vad vi gjorde till slut. Ja, det, nej men vi har varit inne på det där lite under säsongens gång att <kör> eh, även om den officiella målsättningen bara var att hänga kvar i serien vilket ju är helt rimligt som, som nykomling så tyckte jag liksom att det ändå så här smög sig in en så här bild som förmedlades, inte, alltså förmedlades också från klubben i lite inofficiella sammanhang så här upptaktsträffar och annat så här snackat det här kan bli liksom riktigt jävla bra. Det tror jag liksom var känslan som, som växte fram under försäsongen. Så jag tror att, att det kunde finnas en viss besvikelse när det sen liksom, eh, inte blev a walk in The Park. Det tror jag faktiskt klubben har lite att skylla sig själva för. Mm. Vad säger du Andreas? Jo men jag håller med. Det känns som att eh, utifrån för försäsongen och... Eh, Egentligen det, som, det man kände att vi kanske har kvalitet för att vara med i mitten och kanske till och med nosa uppåt. Så blev det ju ändå, det blev liksom, det blev snarare ångestfyllt än, än fullt med hopp. Men det är ändå så här, om man kollar på vår inledning, så är det ju, eh, jag menar, premiären kunde inte bli bättre. Vi vinner mot Excel Svenska BP, sen spelar vi har gjort hemma ett 1, 1 mot Brage som ju visade sig vara ett topplag och är ju en motståndare som, som vi har svårt för. Det är liksom inte fyrskam. Och den matchen så kändes det som att vi, vi hade mer liksom på gång eller vad man ska säga. Vi, det, var, det var väl lite 1-1 med, man kanske är färgad och kommer ihåg fel, men att vi hade lite bud på att kunna vinna den matchen också. Ja, men jag, jag håller med. att vi var liksom Fanns det en moralisk seger i den där matchen så, så var det VSK och man kände att Fan, här hör vi hemma. Mm. Och det var dåligt väder, men vi krigade ändå. Mm. Med de mindre stöstarna. Å andra sidan kan man väl säga att jag tyckte att BP borta. Även fast vi vann allt var fantastiskt. Så tyckte jag vi hade lite flyt. Och uh, vi var jäkligt effektiva den matchen. Så att, um, jag vet inte om jag ändå kände efter de här två första matcherna. Att vi skulle vara något topplag. Um, eller Nej. kunna utmana uppåt. Nej, men utan man... att... Uh, man tänkte väl ja. inte på BP som ett lag som kom från Allsvenskan då också. Som att det var liksom helt okej okay att det såg ut som det gjorde då. För att ja, men, det, man trodde att de var bättre än vad de var. Sen visade det som visade att det var ett bottenlag. Liksom, och då eh, kanske den prestationen i efterhand inte var lika bra. med just där och då så tyckte jag i alla fall att det kändes som att... Ja, okej, okay, vi, vi liksom går och slår eh, de som nyligen har spelat i Allsvenskan- som ändå känns som en av... Eh, som skulle kunna vinna serien. Och sen följer vi upp det med en bra match mot ett bra lag där vi hade bud på mer. Så där tycker jag ändå att det kändes verkligen som att vi var på gång. Ja, men precis. Om man ska lyfta så här blicken lite- annars kommer vi att prata jag vet om, om varje enskild spark. Men då är det så här, liksom, då har vi BP. Man vinner borta i premiär, mer kan man inte begära- eh, Poäng med mer smak mot för oss, vår motståndare mot Brage. Sen kommer ju då liksom plattmatchen mot Mjällby borta. Även om man ju nu liksom är fast på hand och såg var Mjällby hamnade så kanske det är en mindre katastrofal insats även om det var en svag insats. Sen 0-0 mot Trelleborg hemma som kom från Allsvenskan. Vinner borta mot Örgryte med 2-0. Alltså det är de fem första matcherna. <kör> och det fanns egentligen ingen, ingen katastrofinledning alls. Och ändå så Redan liksom med Mjällby borta så var ju liksom så här domedagsprofetiorna igång. Det var det jag ville fara efter att vi har ibland lite sjuka, sjuka förväntningar och jävligt dåligt med tålamod. Mm. Ja, så det. och det. efter att ha sett Mjällby borta så där såg det verkligen riktigt illa ut. Men samtidigt var det en match av, ja, det var av tre och det är klart att, att börja liksom såga spelare och tränare utifrån en prestation. Det är ju något som vi är väldigt bra på men som vi kanske egentligen borde lugna oss lite med. Tror jag i, i framtiden. Just med tanke på att ja, men det kommer alltid någon, eh, någon riktig djupdykning. Ja och det får man ju liksom räkna lite med som eh, nykomling också. Att man inte har den här jämnheten. För det kan jag tycka att vi kanske eh, saknade lite den här säsongen eh, på ett sätt. Vi spelar liksom ganska bra mot topplag men sen så gör vi dåliga matcher mot lite sämre lag. Eh, och jag tror att om man får till den här jämnheten att liksom, eh, göra bättre matcher överlag, eller vad man ska säga så tror jag att, liksom, att det inte är något problem att vi kommer hänga oss kvar här, utan snarare kan börja titta uppåt igen. Eh, för jag tror att det är det som verkligen saknas för, för oss. Och det, det, det liksom, man märker att vi inte är helt vana med att vara på den här nivån eh, och vad som krävs i varje match. Så. Nej, verkligen så är det. Och jag tycker hela säsongen, som, som så har lite täglats av det här att ja, men vi har gjort en riktigt bra prestation. Och man känner att ja, men nu, nu kan vi blicka uppåt. Och då kommer, då kommer en riktigt platt match direkt efter. Och um, det ja, vi... är jag också tärt lite på, på liksom, um, en fyke här. Men ja, det som du säger, kan vi bli jämnare så kommer. Så kommer vi med all säkerhet kunna börja etablera oss på den övre halvan. Ja, men precis som du säger också. Så här att så Man börjar kunna blicka uppåt. Och sen så gör vi en platt match. Men vi vann väl aldrig två matcher i rad den här säsongen heller. Om jag inte kommer ihåg fel. Så ja, det är bara en sån sak. Att liksom, kunna vinna matcher i ja. rad vore ju bra för att ta steg i tabellen. Ab äh, absolut. Och sen så känner jag att... Jag tror att en del av den här frustrationen den har ju ändå att göra med att gapet mellan liksom högsta nivå när det funkar som jag tycker liksom att när, när vi får till det så kan vi i liksom sekvenser i, i spelet vara jävligt bra alltså inte bara från en match till en annan utan också inom samma match tycker jag jag såg över säsongen att kunde jag ha 20 minuter skitbra för att sen falla ihop rätt ordentligt och det är väl just det där som bidrar till frustrationen när man vet att fan det finns ju en potential här och vi får liksom inte ut det på, på ett mer så här, stabilt och konsekvent sätt, det tror jag eh, hade det varit så att okej okay, vi är liksom ett ganska blekt lag rakt igenom som fick krigas till sig varje poäng, då tror jag kanske det är lättare att ha liksom en så här bara väldigt realistisk målsättning eh, än när man nu ser att vi kan ju Blixtra till ordentligt helt enkelt. Mm. Eh, vad var vi någonstans i matcherna nu? Vi hade vi pratade... vi betade jag av dem fram till Örgryte. Mm, eh. sen så spelade vi mot Varberg hemma. Eh, också ett lag som eh, verkligen överraskade och var ett riktigt bra lag. Som man kanske inte trodde var ett bra lag. Och inte, även om de var obesegrade eh, fram till dit så var det väl liksom ett så här. Ja ah, men de här ska vi kunna slå. Eh. Och det kan du väl säkert. Men därför fick vi, fick vi stryk. Eh, efter en lovande insats mot Örgryte. Eh, Så Där tog det liksom också en sån här... Ja, men det kanske inte kommer... Eh, man kanske inte ska titta så mycket uppåt. Utan man, vi, vi får nog hålla oss här i mitten någonstans. Absolut. Sen tyckte jag just att så här Warberg, precis som så här matcherna mot Norby var ju såna här som påminde om att vi hade ett alldeles för tyckte jag svårt och ideologiskt präglat grundspel, att vi ville äga boll så mycket och så kom vi mot just mot motståndare som spelade väldigt här cyniskt disciplinerat och sen ställde om jävligt snabbt när chanserna kom ju som ju både Varberg och Norrby gjorde mot oss så, så tyckte jag vi blev så otroligt avslöjade. Det tyckte jag också var en så här påminnelse om att den fotbollen vi bitvis försökte spela är kanske inte den som en nykomling men ändå ett eh, begränsat spelarmaterial ska, ska ge sig på. Mm. Nej men jag håller helt med det ni säger och eh, jag tycker också en, liksom, ett bestående intryck från, från året är att vissa matcher där vi har haft ganska lite spel och Snarare försvarat och kontrat. Där har vi fått med oss resultat. Medan matcher där vi kanske har spelat bättre. Till exempel G alltså dubbelmötet mot j tycker jag vi är riktigt bra. Och vi får med oss en poäng därifrån. Det säger lite om det där som ni är inne på. Att vi har kanske varit lite naiva i vissa matcher. Men snarare, om vi ska gå vidare och tänka Halmstad borta. Där var vi ju stundtalt riktigt utspelade. Men får med oss ett kryss. Genom att egentligen ställa, ställa vår buss i målet och uh, ha en målvakt som är otroligt bra. Absolut, jag menar, jag menar Örgryte -matcherna kanske är det tydligaste exemplet på det där att en motståndare som vill göra matchen och det, där vi koncentrerar oss på att uh, göra det svårt och sen uh, ja, men verkligen fylla på när vi har chanserna. Jag tycker att VSK har ett väldigt bra material för att spela omställningskap Spel, faktiskt. Det tycker jag, men om, om vi tittar på den truppen och det, det som har varit kärnan i truppen under de senaste åren så, så är det nästan det vi kan bäst. Ja, ja och, och även kanske försvara oss eh, bäst när vi får ligga lite lägre med tanke på att våra mittbackar inte är eller har varit de löpstarkaste så, så fort vi har försökt flytta upp och liksom etablera ett spel på plan planhalva så har vi kunnat få de här kontringarna in bakom backlinjen som har blivit livsfarliga och som man stundtals har blivit galen på när man har fått och kika på läktaren. Nej, men Det verkar ju nästan vara ett kriterium för att vara mittback i VSK och att man inte ska vara för, för snabb. Alltså, jag jag tänker att när vi, när vi värvade in Sean, alltså han är en, en bra mittback på den här nivån och han har nog potential att kanske ta... Ett kliv till i karriären med sin karaktär och i sitt duellspel och så vidare. Men man, man kunde ändå ganska snabbt konstatera att uh, han var inte heller så himla snabb. Så det uh, jag tror vi vi skulle nog må bra av att han uh, kanske skaffa oss en snabb mittback. Engström är väl inte heller var den snabbaste i sig. Uh, Nej, nah, det vet jag inte riktigt uh, vilken snabbhet han håller men jag tycker att uh, ni lägger lite för mycket på mittbackarna där också jag tycker att uh, mittfältet uh, har uh, stundtals uh, inte havererat men det har, uh, det har inte sett uh, helt bra ut uh, och där får vi förhoppningsvis förstärkning nu uh, med Brassen uh, uh, från Frejdar uh, men uh, Nej, så jag tycker att det vill egentligen att man, man kan lägga en hel del där på mitt fältet också att man spelar lite. Ja, men jag vet inte. inte, inte enligt våra resurser på något sätt tycker att Simon får liksom täcka väldigt mycket yta istället för att göra det här nu bra på att lösa upp försvaren och liksom lägga kraft i det offensiva. Vet jag vet ju att Gabrielsson gärna spelar med en defensiv mittfältare istället för två och det kanske inte är VSKs Melodi riktigt. Nej, men jag håller med. Det ställer ju otroligt stora krav på ett tremanna mittfält. Alltså både offensivt och defensivt. Och jag tyckte just vad gäller så här... Simon så, när han eh, mot slutet gjorde eh, någon match som, som renodlad yttermittfältare med liksom ett så här definierat uppdrag och kunde koncentrera sig på liksom instick och inläggspelet, så eh, då kände man igen honom igen. Så alltså jag tror att det har varit ganska tufft för de som har, eh, har fått ta det här mittfältsspelet uppdelat på tre. Mm. Jag vill egentligen gå tillbaka lite till det här med snabba mittbackar för att jag tror um, alltså per definition så tror jag inte man behöver ha jättesnabba mittbackar även om man vill spela med ganska hög backlinje men det som har varit vårt problem med i vissa matcher är att vi har liksom inte förmått oss att uh, kunna justera om vi märker att vi står för högt med backlinjen och uh, motståndarlagets mot taktiker att egentligen slå in en boll och springa ifrån oss då måste man antingen liksom försöka ställa off eller så får man helt enkelt droppa ner dem med mittbackarna igen. Där har jag känt några matcher att vi liksom inte riktigt har haft förmågan att justera det innan det har varit för sent. Och det var ju som just här med att justera matchbilder och taktik utifrån vad som fungerar det var något som var extremt dåligt under Mjällby, tycker jag. Och det är något som har blivit väldigt mycket bättre i år, men man ser fortfarande, eller man såg i vissa matcher att, att vi fortfarande hade problem med det. Mm. Eh, jag tänkte på en annan sak. Nu har vi ju försökt läcka experter här som vanligt och eh, pratat en hel del eh, fotboll. Men eh, om, vi, om vi skulle titta lite på och supporta den här första, blir det tredje delen av säsongen? Någonting. Eh, hur tycker ni vi presterade på läktaren? Nej, men det är väl... Eh lite som vanligt håller jag på att säga. Vi börjar ju alltid väldigt bra alltså oavsett om det har varit hemmapremiär eller borta premiär, så har det ju varit imponerande följe eller väldigt bra publiksiffra hemma. Jag menar, mot, på, på Grimsta mot BP så var vi ju säkert närmare tusen pers totalt från Västerås. Och uh, världens bästa skyltfönster får visa att så här, den sovande jätten från Västerås var tillbaka på på den riktiga fotbollsscenen och det såg man ju liksom i, i reportagen där både liksom i DN och så var det underbara bilder målfirandet efter Simons mål tillhör väl liksom någon av de så här ja men det senaste decenniets vackraste läktarbilder även fast de inte utspelats på läktaren utan en bit in på plan, underbart premiären hemma var ju också bra trots vädret tycker jag men sen så, ja men borta var väl hyfsat med, med både tillresta och lite så här lokala västerås som slöt upp från västkusten. Men, men redan där kände man liksom ändå att det började, jag vet inte. Vi tappar lite fart. Så, och så har det väl sett ut att vi det är, är lite som med spelet. Högsta nivån är väldigt bra, men lägsta nivån är väl egentligen lite sämre än vad den borde vara för, för en klubb eh, där supporterleden har vissa ambitioner. Andreas, det här är ju jag din, ni... är din, din expert, eh, ditt expertområde. Ja, men exakt. Jag får väl, jag får väl äm, säga att jag är expert på det efter min något godtyckliga lista där jag egentligen summerade bortaföljen under säsongen. Men jag tycker redan i tredje omgången det vi kallade det, det, den riktiga bortapremiären borta mot Mjällby var ganska svag. Trots att det var en väldigt lång resa och med facit i hand så var det en katastrofmatch på ett kallt jävla Strandvallen. Men jag tror att vi var drygt 35 där nere och det fanns liksom inget att skylla på. Det var en jag fann med att det var en lördag en, vi hade fyra poäng på de två första matcherna. Och jag kommer ihåg att jag satt och var lite grinig på något hotellrum i Kristianstad efter matchen på att det här är för dåligt om vi vill ha ambitionen att, att liksom vara ett riktigt supporter, följa starkt lag. Och jag tycker att vissa matcher har fortsatt inne på den ja, vad ska jag säga ganska svaga uppslutning som, som vi kan ha när, när resultaten går emot oss och, och det liksom ligger för mycket annat i pipen hos folk så har vi en så kan vi vara en 30-40 person sämst och då det tycker jag är lite dåligt faktiskt mm. Ja, jag håller med jag, jag har ju din lista här som har en händelse framför mig Mjällby35 har du räknat till som du säger sen var vi ändå 120 i Örgryte Eh, visst, det, det finns väl några liksom, utflyttade västeråsare i Göteborg och sådär eh, Men den siffran får väl ändå anses vara helt okej okay Med tanke på eh, att det är lite drygt att ta sig eh, från Göteborg den, den dagen Nu kommer jag inte ihåg vilken, om det var en söndag men det var nog en helgmatch Var det en söndag då? Ja, det kanske var det eh, Ja, men eh, 120 var vi mot En fredag ja en, en fredag var det En fredag var det Ja, men då är det ju faktiskt... Eh... Ja, det var ju riktigt bra. Ja, men det är väl okej. Okay. Ja, det är väl helt okej. Okay. Men om man, om man ska vara lite så här oh, nog skulle man kunna önska att vi borde kunna vi skulle borde snitta eller i snittet så jävla intressant. Jag tycker vi borde ha en median på 100. Ja, det tycker jag också. Jag tycker framförallt att alltså att vara 120 mot Öjs det är bra att vara liksom 70, 80 borta mot Halmstad det är också bra. Men det här när vi kommer till eh, ja, en dalkurd borta, det är, liksom, det är 15 mil till ja, Nej, precis, det är 55 är vi, pers. Eh. Ja, det, är, det är alldeles för dåligt. och Samtidigt, när vi möter liksom, DG Force en lördag, lördag som i mitten sommaren, då är vi ja, ett hundratal. Jag tycker det är för dåligt. Den, det måste liksom upp en nivå i de här mellanschikten, de matcherna också. Det räcker inte bara med att ha en trogen tjäna på 50-100. Utan gärna få iväg 250 på de här, de här matcherna som är relativt nära Västerås. Och där vi faktiskt tar vad ska man säga läkta motstånd. Och en viss historia mot supporten också. Mm. Ja, där har vi väl lite att jobba på kan man säga. Men det slår ju liksom lite... Jag tycker så att... <hör> Jönköping borta mitt i semestern en tisdag tror jag det var, va? Mm. Eh, 80. Inte jättebra, men liksom ändå helt okej. Okay. Mm. Eh, så att det finns liksom ingen riktig logik i det här. Alltså för där tycker jag vi gjorde, men de, de har ju, det är till och med ett av de här lagen som ändå har ett, eh, även om inte traditionerna är så, så långa på läktaren, eh, så har de ju liksom, det händer någonting där. Så det tycker jag var. Och det, det var liksom bra stämning på den matchen från, från båda håll även om de inte hade fattat i vilken omgång man skulle protestera om jag minns rätt. Så det är helt okej. Okay. Men, men det är ju konstigt att Dahl-Kurd eh, omgången innan bara är 55. Alltså det borde ju minst kunna dubblas. Faktiskt. Och nu är det väl så här, om man själv inte har så här, gått rent under säsongen så ska man kanske hålla låg profil. Men jag tar risken och sticker ut takan och säger att vi, vi borde bli bättre och Eh, framförallt så borde vi bli yngre kanske inte just vi, det kan ju vara svårt att lösa men eh, supporterfullt måste fan bli yngre eh, jag tycker vi börjar se lite slitna ut på, på bilderna ja Ja. Och det, men, men någonting man kan säga eh, i samband med här är att om jag kommer ihåg rätt så har Sports fått iväg buss till i princip alla borta så va det är väl Trelleborg borta som man har misslyckats eh, och någon match till kanske. Norrby hade vi ingen buss på va? Nej äh, just det, Norrby var en tisdag eller onsdag. Mm, mig. Stämmer. Men i övrigt Men, så har vi nog fått tillväg buss det på i princip ett alla ett tror jag. Tecken, jag. Jag vet inte, vi har ju pratat mycket om det. Dels handlar om återväxten, vi har missat några generationer av olika anledningar. Sen så tror jag fortfarande på något vis är ju så här, steget uppenbarligen är ganska stort från att följa VSK-regelbundet på hemmaplan och följa VSK-regelbundet på bortaplan det finns ju ändå jag skulle säga att vi har ju en kärnpublik på hemmamatcherna på typ dryga tusen, alltså lite oavsett var vi har legat i tabellen och vilken serie vi har spelat så är det liksom folk som kommer igen och igen och så har vi kanske liksom ett bortafölje som är då ligger på i snitt drygt under hundra kanske, som är kärnbortapubliken och där tror jag att man kanske liksom skulle kunna få med lite, lite mer folk som åker. Alla behöver inte åka på samma vis. Men det finns mycket att fundera på. Jag går ju liksom helst på matcher själv till exempel. Eller jag går ju på matcher med er som är där. Men jag tar ju väldigt sällan med mig någon, någon som jag känner från, från det verkliga livet så att säga. Och det kan man fundera mycket på. Och varför? Men jag tror inte, inte VSK-familjen alltid är så otroligt inkluderande faktiskt. Nej, så kan det vara. Och där kan vi väl också bli bättre på att snappa upp dem som faktiskt går. Att försöka få dem att åka på bortomatcher och bli en del av gemenskapen så. Jag tror att det känns ändå som att det börjar pyra lite och finns liksom folk som går på hemmamatcherna och söker sig till klacken och får dem att åka. Det på bortamatcher och sådär det, det då tror jag vi börjar verkligen så här kunna komma igång ordentligt Nej, absolut, det, det vore bra och sen så jag tror det är bra om det här, man kanske ska jobba mycket med att ha samlingsplatser i den stan där vi spelar som liksom är så att man också så att du vet, bjuder in till familjen även om man inte åker sportsbuss för jag menar, ska man vara helt ärlig så, att, att åka sportsbuss är ju inte alltid världens jävla roligaste upplevelse. Alltså jag kan förstå om man reser så här med, du vet, yngre tonåringar eller vad som helst, så liksom, kanske man inte vill ha, fan, det är ju rätt, kan ju vara rätt alkad stämning på en sportsresa. Ja, mm. det är ju inte de bästa, de bästa jag... reklamen för dem, men visst, det finns väl en poäng där du säger. Så... Um... Jag tror också att det, just det, här med att det har gått buss till de flesta matcherna i år som vi var inne på. Men det har relativt ofta också varit så att det har funnits ganska många platser lediga i bussen. Mm. Skulle det vara en idé för sport för att i framtiden kanske ha lite rabatterade priser för just unga, unga medlemmar. Säg under 22 eller, eller vad som helst. Just för att öppna upp en möjlighet och liksom skicka en mer riktad inbjudning till Lite yngre supportrar. De kanske egentligen bara går på, på hemmamatcher. Ja, varför inte? Ja. Alltså, det, det, det låter väl som en alldeles ypplig idé. Uh, som ja. uh, man kan skicka med till VSK Sport om det är någon som lyssnar på det här. Så, det låter väl jättebra. Men, men det här kan man ju prata om, all jag vet. Men jag, jag tror också liksom att <clears throat> jag tror att vi måste så här, hugga tag i folk. På, på läktaren eller vi, ni som är yngre jag är ändå tio år äldre än er det är ansvaret vill tungt på er eh, att eh, det var väl liksom ändå så det gick till förr i tiden, på ett vis så tror jag att hela vet, man bokar sig på nätet och, och så vidare har gjort att det här eh, både i så här positiv och lite så här negativ bemärkelse den så här informella sociala kontrollen face to face på läktaren har liksom lite så här tonat ner, Folk pratar inte så mycket med varandra. Man kanske känner till varandras nick. Men, men så här att du vet, gå fram till de här... Vi har ju lite så här, på ståplats har det kommer några yngre gäng på, på senare tid som liksom lånar en flagga här och här är lite där och sjunger med och så. Jag tänker att det var ju så de flesta av oss en gång i tiden börjar och liksom att bjuda in dem liksom också så här face to face på läktaren och säga att jag tror otroligt många tror jag liksom, faktiskt i en yngre generation vet nog inte ens att VSK Sports existerar. Är det möjligt? Uh, och en annan sak är att uh, om vi liksom synas mer på matcherna uh, från VSK Sports sida, att till exempel ha ett bord där man kan boka sig och kanske köpa någon souvenir och sådär, det tror jag skulle göra mycket också där, så att man syns ordentligt uh, på ståplats. <laughs> ja, vadå? Får det tid? Jag då hör det då... väldigt dåligt killar, men jag, jag, jag bryter in ändå och jag tror också att man måste nämna det här med att eh, de, senare, de senare åren på våran läktare så har det ändå börjat hända lite mer. Det är lite mer tifon. Det är bättre välfylld på ståplats även i serielugnsmatcher. Och det har varit liksom pyroteknik och sånt. Och det är ju, ju sådana saker som lockar yngre människor. Jag kommer ihåg själv att jag började gå på band liksom i början av 90-talet. Det var ju för att stämningen var god och det var liksom bengaler och det var lite av en flitplats där man liksom kunde leva ut och jag tror att det måste få ta lite tid och jag tror fortsätter vår utveckling på läktaren så kommer, liksom, så kommer snöbollen i rullning och yngre människor kommer söka sig till, till ståplats det är jag ganska övertygad om därför blir det extra tråkigt när liksom polis och i viss mån även vi gjorde några snet fram under det här året där man försöker stävja den levande läktarkulturen. Så där gäller det tror jag för liksom alla att också backa upp om man vill se en, en levande läktare i framtiden. Mm. Nej men absolut. Jag, jag håller helt med där och tror också som du säger att det är viktigt att Eh, det de, läktaren lever och jag tror att det är viktigt att liksom försöker skicka bussar till varje match för att det liksom, man ska veta att det går en buss eh, och förhoppningsvis då kunna boka sig på den liksom i, i framtiden. Man vet liksom att ja, men är det match inom de allra flesta avstånd så går det buss. Eh, s, s, så att man vet det och att liksom läktaren fortsätter leva, det, det är det viktiga, tror jag. Men mm. Uh, ska, vi, ska vi gå tillbaka lite då Till fotbollen kanske uh, Vi lämnade ju där någonstans uh, När vi skulle möta Öster uh, Borta Dit skickade vi också en buss Och vi var väl ungefär 50 pers där uh, Spelade 0-0 uh, Den matchen var väl ganska Dålig från vår sida Sen spelade vi 0-0 mot Syrianska också hemma Och 1-1 mot Gajs det kom liksom ett gäng, inte platt matcher, men ändå matcher som vi inte riktigt nådde upp i nivå som vi, som vi kanske hade hållit. Ja, vi hade extremt svårt med offensiven där, några matcher. Ja, precis. Och det var väl ändå relativt starkt av oss att kunna kryssa de här matcherna. För att här var ju perioden då vi verkligen hade svårt att skapa någonting framåt. Jag kommer ihåg att vi, vi hade i princip ingen chans, tror jag, borta mot Öster. Och det var ändå ett av seriens absolut sämsta lag. Så att jag tror ändå att de här poängen var väldigt viktiga att få. Och eh, där var det väl kanske lite med att vi spelade efter våra förutsättningar. Att amen, nu har vi en offensiv som inte funkar, då ser vi till att försöka hålla tätt bakåt. Och så liksom det som det, det vi skapar och, och gör några mål så det är det snarare en bonus. Det tycker jag ändå var lite härligt cyniskt även fast spelet under den här perioden var extremt illavarslande. Så tycker jag att det var, lite, det var ett bra tecken att vi ändå kunde kunde få med oss medelpoäng. Fast det där tycker jag är en lite för, för snäll tolkning av just de där matcherna. Jag kan leva med liksom att Oa gjort borta mot guys där vi verkligen så här kämpade och krigade och det var energi i den matchen. Uh, mm. det är ett okej okay resultat men jag ska säga både mot alltså Österborta och Syrianska hemma var ju liksom så otroligt blek, det var ju, det var liksom inte ett medvetet försök att stänga de matcherna, det var vår egen oförmåga att överhuvudtaget öppna dem som, som gjorde att de stod så jävla stilla uh, det var ju vi ville ju föra de där matcherna men kunde inte, det tycker jag är något, något annat än att säga att vi blev cyniska för vi blev inte cyniska vi försökte ju liksom att plottra på. Syniska hade ju varit och gett motståndaren bollen, men nu behåller vi bollen utan att någonting hände. Ehm, och just... Ah, man... ja, du har nog en poäng där faktiskt nu. Jag vill, det har gått lite tid som de här matcherna, men Tyrian Skamman var ju riktigt från framförallt. Som du Ja, och... Eh... Det som liksom kopplar ihop de här matcherna också är ju att eh, alla lag hamnade efter VSK i tabellen men vi hade fortfarande förtvivlat svårt att eh, både skapa någonting framåt eh, och ja, men alltså, vi fick ju kämpa för poängen. Liksom. Eh, framförallt mot Geister det kändes det som att vi absolut eh, kunde ha förlorat och egentligen de andra matcherna också tror jag. Eh, jag skrev mina minnesanteckningar att VSK och syrianska att jag inte minst mycket alls av den matchen och det, det kanske säger någonting liksom att det var nog en ganska dålig match eh, som vi gjorde och mot då lag som eh, bevisligen är sämre än oss eller i alla fall slutade eh, på lägre tabellplacering än vad vi gjorde så där liksom började det verkligen gå knackigt eh, om inte förr eh, Men sen, eh, sen... Men var det så Ja Var det så att det kom en liten vändning Halmstad borta här i 11-12 var det va? Ja precis, vi, vi mötte i Norrby där hemma innan Där förlorade vi med Och äh, så Också ja. ett lag som liksom ja. Där kanske vi borde det, det är inte heller ett riktigt bra lag egentligen Men sen efter det så mötte vi Halmstad Och ja, där, var vi ju också, där skulle vi absolut inte haft någon poäng Mer än på bara kämpa insatsen För vi, de hade ju chanser ja. Att avgöra den matchen både tre och fyra gånger det här var ju en en, en jättejättematch av Anton Fagerström och ja, en av många liksom fantommatcher som han gjorde framförallt under våren och sommaren. Mm. Jag tycker ändå att den här matchen på något sätt just att få med den där poängen när vi var riktigt dåliga egentligen och bara kämpade oss till ett 0-0 det gav oss någonting det gav oss lite mer, mer energi Tror jag, vi vann väl ett par matcher till där innan uppehållet va? Ja, vi, vi vann ju aldrig två i rad. Men det stäm, vi, vi, vi vann ju sen mot Frey hemma. Och det kändes jävligt stabilt. Eh, och sen så kom det ju tyck, den här degerfors matchen Som ju var, var ganska bra tycker jag ändå. Förutom att, eh, vi eller inte vi, men eh, vår, vår målvakt tappade in en frispark från. 35 meter på övertid Och sen så rundades jag Med den här storsägen mot dahl -Kurt. så att visst var väl tendensen lite bättre Där på slutet men Men det är ju för hattigt ändå alltså. Ja men DGF-matchen ja. alltså, Där kändes det, den borde vi ha haft Så där skulle ja. vi ha vunnit tre raka egentligen Alltså DGF Vi Jag vet inte om vi var bättre än dem Jag tyckte att vi genomförde matchen bättre än dem alltså, Vi hade en bättre ja. matchplan liksom. Sen så har de en individuellt skickliga anfallare som, som gör mål och sen uh, blir det som det blir liksom alltså, att är det broavsett som inte har någon känsla för fair play mm. ja precis det men det, jag tycker mm. ändå det där var ju en äh, först borta landar ändå ganska högt upp tycker jag äh, trots det här jävla snöpliga resultatet så var det en, äh, en kul resa det var en bra bortamatch du vet, det är klassiskt motstånd äh, det är en klassisk äh, idrottsplats Mm. Eh, vi, var, vi hade ett hyfsat följe ändå 110, så alltså man kan alltid önska mer Men 110 ändå Det var en lördagsmatch, vi hade pubsittning Vi promenerade lite eh, ja. ja Det är sånt där som jag som En, en, en mittenmatch Mitt i säsongen som är ändå är jävligt rolig mm. men Sen så tar vi Dalcrud där med 6-1 liksom. det, Är det årets bästa matchen? Nej, inte spelmässigt Skulle jag säga Nej, men genom, liksom vi genomförde ju ändå väldigt bra. Jag, alltså jag tycker visst vi är sjukligt effektiva den matchen och eh, onäkligen är resultatet jävligt imponerande. Men eh, jag tycker att många av våra mål är ganska lätt. Alltså vi kommer lätt, lätt framåt. Som jag minns på plats så var Dahlkug riktigt bra innan vi, innan vi är ganska turligt tar ledningen där. Um. Men visst, absolut det är en av säsongens höjdpunkter onekligen när vi vinner med sexat 1 Sverige Och det var väl också en match där vi ändå var lite mer cyniska och pragmatiska i uppställningen där vi visste liksom vilken typ av alltså kurd ville göra matchen och, och de hade mycket boll men, men vi hade ju liksom en, en lite mer defensivt inriktad uppställning en vanligt och kunde sen Kontra. Sen så tycker jag ju tyvärr att det är ju, det är ju vissa typer av motståndare som är svåra att värdera och vad en vinst mot dem egentligen betyder. Alltså några av målen är ju, som du sa Andreas otroligt simpla liksom att eh, det kan ju finnas andra incitament som gjorde att det inte blev 3 utan att det blev 6-1. Eh, ja. Eller så hade de bara gett upp. Som jo, men som liksom, om, om vi är inne på att VSK var lite upp och ner under säsongen så är ju Dalkurd snarare liksom en faktor 10. Där var det, ju, det var verkligen berga djupa dalare för Dalkurd så att det blir lite svårt att värdera den där regeln. Mm. Men det var ju jäkligt skönt just med tanke på att det var, det var väl uppehåll där efter den matchen också. Ja, precis. Det måste vara skönt att gå in med den i uppehållet. Sen efter så gjorde vi också två, som du var inne på tidigare, bra matcher mot Jönköping. Får man oss en poäng, men jag håller med om att matcherna är ju bra genomförda av oss där också. Absolut, men jag tycker det var rätt stor skillnad på hemmamatchen och bortamatchen. Jag tyckte inte vi kändes så nära i bortamatchen. Alltså även resultatmässigt 2-1. Uh, reducering Karvan uh, brände i ett dunderläge uh, också där men, men jag tyckte de kändes rätt mycket större än oss uh, på borta uh, alltså på deras egen mm. hemmaplan ja, Det uh. var väl den matchen som Petrovic gjorde debut var och han hade väl ett skott i stolpen där för 2-2 men det var väl också egentligen enda avtrycket som han gjorde om man ska... Ja men verkligen, för det kändes som ett så jävla... Eh, det kändes ju som en, så här, ett, ett lovande inhopp. Han kom väl in kanske när det var 20 minuter kvar och det kändes som att han bidrog ju med mer offensivt nästan än vad vi hade gjort under en stor del av matchen och hade ju gjorde sin gubbe på kanten några gånger och vek in i banan och, och liksom smällde till i, i stolpen långt utifrån. Men ja... Så tänkte jag att det här var ju en jävligt bra sommarvärmning men sen blev det inte så mycket mer med det. Nej, jag gjorde väl en nazist eller mm. något sånt där efter det. Och var lite skadad och sådär. Nej, men det var väl synd att hans två ett skott eller två två där på Stadsparkfallen inte fick gå in. Men i övrigt så håller jag med ganska mycket om att hemmamatchen var ju faktiskt där var vi mycket bättre än på, på bortaplan. Där, där kändes det som att vi inte riktigt var nära, det kändes lite som så här. vi har haft ett par sådana matcher dels Mjällby dels Trelleborg så här att på bortaplan liksom, alltså jag vet inte, de vinner med 2-1 och man känner att vi är aldrig riktigt nära fast det bara är ett målskillnad på något sätt jag vet inte riktigt varför, men det är väl spelet liksom att de hade kanske bud på lite mer men vi är ju där och nosar, men vi är aldrig riktigt nära. Nej, men de, många av de här matcherna är också... Eh, prestationerna kanske egentligen förtjänade större förluster. Men där vi har räddat, eh, vår, räddat vår heder med tack, tack vare Anton. Så har vi varit i vissa matcherna. Eh, utan liksom, jag tycker att några av de här spelmässiga bottenappen har har egentligen Antons prestationer sminkat över. Så att det ser ut på resultattavlan som en relativt jämn match, men som du säger som vi aldrig riktigt varit nära och det hade snarare kunnat sluta 5-0 eller 2-1. Samtidigt tycker jag det är så här, alltså Anton är ju en bra superrätta målvakt, det är inget snack om det, men, men det ingår liksom också i målvaktens jobb att, att rädda bollar. Och jag tror att Lite är det så att vi har varit så ovana med att ha eh, under, under lång tid att ha en målvakt som gör sitt jobb och lite mer än det. Så att eh, jag är jävligt glad att vi har Anton i målet men i, ibland så så liksom eh, tror jag vi också nästan övervärderar hans, eh, hans insatser. Eh, men det vill jag jag vill ha någon här hos oss men eh, jag tror ja, stort... jag, tycker, jag håller nog inte riktigt med där ändå tror jag. Jag tycker att han har, alltså han, han har gjort betydligt mycket mer än man kan förvänta. Inte bara just vi har varit vana med riktigt dåliga målvaktssäsonger. Målvakt men som alltså även objektiva tyckare om super har varit inne på så är ju Anton kanske ja, men en av de bästa målvakterna som någonsin har spelat i serien. Så jag tycker ändå att hans säsong. Kan man verkligen lyfta fram. Jag håller... Som en riktig supersäsong. Han är en, han är en riktigt bra målvakt. Inget snack om det. Men. Eh, han gör det en målvakt ska göra. Eh, han gör det en bra målvakt ska göra. Sen så. Jag menar, gi södra borta. Då släpper han också in ett mål han kanske ska ta. Det händer liksom. men Hösten var mindre tycker jag. Dominanten var våren. Var. Absolut. Men en, alltså, Jag är hjärtat glad att han är hos oss. Men jag tror att vår bild av honom är rätt mycket präglad av mindre lyckade värvningar på målvaksposten dessförinnan. Om ja, man ändå ska prata, Anton, så tycker jag att det är värt att lyfta fram att han som 27-åring nu, i och med att vi gick upp, gör sin första elitmatch i fotboll och sen gör en sån säsong som är, som du är inne på, liksom väldigt. Bra, det är, och stabil och jämn. Det måste han ju verkligen ha, och det, det ska han ju verkligen hyllas för. Att det inte har varit på den här nivån tidigare och ändå prestera på, den, på det sättet som man gör, det, det är riktigt häftigt faktiskt. Absolut, absolut. Men jag tror. Ska vi hoppa vidare i. Vi, vi fastnade fast med följande i. I varje månad. Vi om dummen och. Nej, precis. säsongen. Nej, det har du rätt. I. <laughs> Efter G-södra där så hade vi ju hemma. Frey borta, båda matcherna slutar 1-1. Det är också lite så här äh, insatser som framförallt Frey, där, där var det liksom så här på något sätt att men nu ska vi ta steget från det här bottenträsket så vi ska lyfta oss lite. Men det, det lyckades vi inte riktigt, vi hade ju nästan tur som fick med oss poäng på straffen där. Det var en riktigt svag insats tycker jag. Men sen så följde vi upp det med, med att vinna mot Örgryt igen, det är ju alltid skönt. Vi kan väl få möta ögryter varje vecka Frey var ju förresten om man får skjuta in det var 250 pers på läktaren från vår sida mm. men som jag minns inte en jättebra läktarinsats ändå Det var en jävligt svår läktare att skapa en stämning på också har jag för mig det var liksom fyra hög, fyra trappor hög träläktare utan tak så att det är klart att förutsättningarna kanske inte var det bästa men antalet är väl ändå helt okej okay, trots att det är en Stockholms då. Mm. Absolut Uh, sen var för, här... för det övrigt var väl Frey där fick vi väl straffen efter att vårt nyförvärv Ribeiro tog den med handen va jävligt klumpigt det kan jag inte svara på på rakar men säger du det så stämmer det säkert jag tror att det var det och uh, man kan ju bara önska att han inte kommer göra den typen av uh, konster i när han spelar för oss nej, nej. han hade redan då en fråga från VSK det var det han agerade på Ja, men då, då är det ju ett föredöme Bara ja, att och vis Precis, han tog, han tog en för rätt lag eh, Nej men vad fan, ni har, ni har ja. rätt det, det, det här är ju det är Jukes detaljerade manus här, Som gör att vi pratar i tio minuter Om varje match och det blir ett ju ett avsnitt Så här i nyårstider Nu eh. vill vi speeda på det lite då Ja, vi håller ju på som bara den Det är åt skogen Kan vi inte hoppa fram då till omgången Typ 25-26 När det börjar liksom verkligen knyta ihop sig Ja, vilken match vill du prata om då? Jag tyckte såhär en match som jag tycker så här kommer att definiera slutfasen, det är ju ändå Halmstad hemma, som är en jävla katastrofmatch. match där ju vi, vad heter det för matchen men kommer i 2-0 underläge sen hämtar det upp till 2-2 och alltså också om man hade tittat på tabelläget så hade liksom det varit, varit okej. Okay. Men vi liksom kastar igen allting framåt i den där matchen. Och de, och de gör 3-2. Det var allt annat än cyniskt och pragmatiskt och disciplinerat. Det var bara jävligt korkat och onödigt. Och det var stor frustration. Och det skakades väl lite staket vid borta sektionen den matchen också. Ja, jo, ja. det sånt som händer. Jo, det är absolut. Men jag tror att den matchen det var ju alltså i mitten av augusti. Det var liksom där det blev börjat kännas att fan, det här blir ju det här blir tufft. Jo. Ja, för den matchen vill jag minnas också att vi gjorde Vi var ganska bra. Vi, eh, vi dominerade matchen men vi släpper in två mål tidigt och eh, vi liksom kämpar oss tillbaka och pressar, men så, ja... Så släpper vi in ett jävla skitmål på slutet och eh, det känns jävligt onödigt och oproffsigt. Och, och där kände man lite att, som du är inne på, att kan vi inte svinna när vi gör en relativt bra prestation för att vi är för slarviga, då då kan nog det här gå åt helvete. Men det var ju det. Därför man... där blev det ju också en frustration. Jo, men det var ju mot så här, alltså man, det som kommer att bli då på något vis direkta bottenkonkurrenter. Alltså Halmstad hemma, BP hemma. Och Österhemma alltså udda målsförluster mot alla tre. Där ju egentligen med faset på hand, hade vi spelat oavgjort i de här matcherna istället, så hade vi hållit avståndet nere. Istället lärde vi liksom folk, som, mm. eller folk, det var lag som måttet <laughs> understräcket, knapra in poäng på pås varje gång. Det var det som spred den här stressen. Och alla de här matcherna var sjukt frustrerande. Mm. Och, och visar väl också på den slags så här. Kanske orutin och oförmåga liksom att du vet, städa av eller åtminstone stänga matcherna. Öster kändes ju helt hopplöst. alltså. Ja, det var ju riktigt bedrövligt att släppa in målet så sent när vi ändå hade gjort ett mål nästan lika sent. Ja. Och, och liksom räddat den poängen. Precis som du säger. Det är så sexpoängsmatcher. Man får inte förlora dem. Man vill gärna vinna dem. Och sen så har vi lyckats få in en kvittering sent om Sider via Helgren på Nick och sen släppte vi till ett till mål ja, det... Och, och det blev ju också Gabrielsson sista match för då var det ju väldigt frustrerat där. Ja, och styrelsen tog då beslutet att uh, byta tränare och uh, det var väl egentligen det är svårt att säga så himla mycket om, jag tror det handlade ju bara om att Få in lite mer energi, vara lite mer pragmatisk, även om du kanske inte i Varberg borta omöjbart blev supermer pragmatisk. Nej, men när man testade Kalle Svensson som vänsterytter var väl lite... Det var ett järvsdrag av tränarna får man säga, men det följer ju ganska dåligt ut måste man ändå säga. Det är så här, Mark Markstedt tror förmodligen att alla, alla mittbackar kan bli superstrikers, men... Ah. Det var väl kanske liksom inte helt enkelt mot Varberg man skulle börja ta poäng. Så det kan man väl leva med. Sen så löste det sig. Den matchen hade vi väl också lite... Jag kommer ihåg att vi höll väl nollan där till alltid tid. Men jag för mig att de fick en extremt jävla billig straff som, som de får rätt 0 på. Och efter det så klappar vi ihop totalt. Men det var ju, som ni säger, kanske ingen, ingen match som man ändå förväntade sig att vi skulle ta poäng i. Nej, men sen så började liksom matcherna eh, ja, men de vik riktigt viktiga matcherna där vi skulle behöva ta poäng eh, stapla sig, och där samlade vi verkligen ihop oss också. Eh, mötte serieledarna, spelade 2-2 och alla tre poängen borde ju nästan ha landat hos oss. Eller vad tycker ni? Ja, men det var en jättebra match. Och jag måste säga att det som ju var fint också med den här Varberg-matchen, trots att vi aldrig var nära var att där slöt ju liksom eh, Folkleden, vi var ju ungefär ändå 50 pers i Varberg och det är ju faktiskt helt okej okay för det är böket att ta sig till Varberg och det är inte så roligt att vara där i oktober som det är att vara där mitt i sommaren. Så att, och det där rullade liksom på inför Mjölby-matchen också med lite uppmuntran till spelarna och att visa att det här fixar vi tillsammans och så kulminerade och toppade sig det där med, med guys hemma vilket var liksom en på alla vis värdig avslutning både av eh, laget och oss på läktaren och före och efter matchen. Mm. Där visar vi verkligen att vi hör hemma här och liksom bara kör över en eh, konkurrent om eh, ja men kvalplatsen eller konkurrent om kvalplatsen eller väl inte men konkurrent om att hamna ovanför sträcket eh, och bara rakt av Visar att Vi är bättre än dem egentligen. Ja precis, 4-1 En sån match Och sen måste man säga här på sluttampen Var ju också Visar att vi hade lite sparkapital I, i, i truppen Skog kom ju in och visade sig vad, Kunna göra skillnad offensivt mm. Där blir Det blir ju faktiskt lite spännande Eftersom väl han hade Askebrant tidigare I Öis Och Askebrant valde att låna ut honom Stackars Skog ja, ja. Det är lite som Ravi och Thomas Gabrielsson kanske ja, just det. Bara ett steg upp då Ja precis ja. Nej men absolut Skog gjorde jättebra Sista matcherna, det måste man verkligen säga och Jag tror att det kan bero på Att vi spelade på ett lite annat sätt Att han får liksom ta ett mer djup I spelet Att han kommer mer bakifrån van med det. Och sen Ja, men när det lossnar så liksom lossnar det väl, alltså att då, då hamnar man i ett flow och kan göra fler mål, bättre saker Jag tror också det kändes som en sån här sak, förutom att, att Gabrielsson ju var lite för ideologisk, alltså han är för övertygad om hur fotboll ska spelas och kan inte vara riktigt pragmatisk så tror jag också tyvärr att en av hans brister kan ha varit kommunikationen med spelare. För nu är vi, vi är ändå på den här nivån att man måste ha en, en viss bredd i truppen. Och det betyder också att bra spelare eh, kommer att behöva sitta på bänken till och från. Och då blir det otroligt viktigt att eh, de förstår varför och de vet vad deras chanser är att ta en plats igen- och här har min känsla varit att det inte riktigt har funkat. Alltså för att jag har varit såna otroligt så här, tvära kast från att ha eh, varit i frysboxen till att bli given startspelare till att sen försvinna ut igen. Alltså man kan ta så här, Florent kom och gick, Sockar kom och gick, eh, Skog också. Eh, jag tror att eh, det där måste en tränare behärska på den här nivån. Alltså att... Eh, alla kan inte spela, men folk ska förstå varför de inte spelar och vad de behöver göra för att kunna få spela. Eller bara kunna acceptera att okej, okay, nu är det ett taktiskt val som gör att du får stå tillbaka. Och reaktionerna från spelarna ger mig en känsla av att den där kommunikationen saknades lite i år. Mm. Ja, det är möjligt. Äh. Jag tänkte köra lite tvära. Ni pratar om Skogs mål mot Guise. Mm. <laughs> mm. Och det kom, fick mig att tänka på att jag försökte tänka igenom här lite och fundera kring vilka som var de snyggaste målen vi gjorde i år. Och på min, på min lista över de fem snyggaste så är jag med Skogs häst, hästspark mot Gajt. Vi har även några till som jag tänkte att ni får gärna fylla i om, om vi försöker minnas tillbaka på de riktiga pärlorna i år. Ja. Jag tänker också på Brian Spans klack mot Allgryter borta. Mm. Jävligt finuligt gjort. Boris fina distansskott uppe i krysset hemma mot Syrianska tror jag det var. Nå, var det Syrianska Ka verkligen? Ja, det var någon av de tidiga matcherna, det kanske inte var Syrianska. Men eh, likväl ett jävla fint avslut. Ja, nej, men det håller jag med om. Sen hade Karvan faktiskt flera snygga mål tycker jag. Men hans absolut snyggaste skulle vara var borta mot Egerfors när han har en halvvolley från 30 meter i nattaket. Ja, det håller jag helt med om. Det är riktigt snyggt mål. Karvan eh, är också en chipstraff. Eh, var det hemma mot Norrby eller något sånt där? Som eh, är kylig. Ja, verkligen. Och Karvans förarbete till skogsmål mot Geiss är också... Riktig klass. Ja, det är riktigt snyggt också. Sen om ni kommer ihåg, Filip Tronés mål mot J-Söder hemma tror jag var. När han drar loss på kanten och liksom stänker upp en vrist en i nära tak. Ifrån, i princip ingen vinkel alls. Ja, kommer absolut. lite om Zlatans gamla Sverige-mål mot Ungern tror jag var. Faktiskt. Brian det var också gjorde... riktigt snyggt. Brian gjorde ju något liknande sen eh, några matcher senare. Eh... Ja, men Brian förnöjade sig med ett mål på listan. Ja, och det var inte lika långt ut i vinkel heller. Men det liknade lite nej. grann. Jag tycker ändå man ska ta och komma ihåg de här riktigt äh, jävla härliga ögonblicken som vi ändå bjöds på. För det är lätt att man blir negativ och hitta liksom... Ja, äh, äh, inte vet jag, negativa infallsvinklar på, på säsongen. Men äh, då kan det vara skönt att tänka på, på några av de här tillfällena också. Ja, nej, men det tycker jag är helt rätt. Absolut. Nej men det och det är ju jävligt det är underbart att spela den här serien. det känns också som det är en serie som vi inte kommer att behöva rädda att ramla ur och det är en otrolig liksom, skillnad i känslan och verkligheten jämfört med när vi var uppe senast. Mm. Då då ju varje match kände så här att fan vi är inte vuxna den här serien nog. Så känns det ju inte nu vi vi landade ju ändå på tionde plats som nykomling. Det kan man ju verkligen leva med. Och ja Vi ska framåt Med, Några trokännare lämnar oss Och nya hjältar Ska träda fram Däremot så tyckte jag att superrättarna är liksom, Det är ingen publikserie Har jag insett nu alltså, Vi är ju ett av publiklagen Där också Eller liksom jag trodde ändå att det skulle dra lite mer folk, både hemma och borta. Visst, det är klart att det gör det i norrättan, men jag hade ändå tänkt att det skulle vara liksom lite mer ändå. Så det känns ju helt klart överkomligt på alla fronter, men just där så var jag lite besviken ändå. Nej, men jag håller med. Ja. Det är väl inte en jättesexy upplaga av den här serien. Även om jag tycker att det känns så här... Trelleborg, Halmstad, Öster även om de inte kommit hit med några jättestora följen så är det ändå du vet, det är riktiga fotbollslag de har funnits länge, de är värda att ta på allvar, jag tycker det är lite mer värdet. Så... så är det väl sen kan man ju liksom, gärna, skulle man gärna haka av sånt, jag menar Frey hakade vi av ja. men mm. blev ersatt av Akropolis, det är väl uh... ja men ni fattar vad jag menar, ja. Sen en annan mm. sak jag tänkte på var att jag tyckte att domarna i den här serien var inte så jättemycket bättre än Norrheten Där hade jag också hoppats på att vi skulle få ett bättre lyft ändå. Visst, de gör väl vad de kan men jag tycker att det kan krävas lite ja, mer. Ja men alltså Vissa matcher tycker jag har varit rent parodiska och det är inte bara för att kanske vi har drabbats av felaktiga domslut. Även fast det mesta det har varit det såklart. Så, så är det riktigt dålig nivå på, på vissa av domarna i den här scenen Det har liksom varit härtnadsväckande fan de kan vara så, så katastrofala. Det tycker jag ändå, det ska man vara tydlig med att säga. Ja. Det känns lite som att man har fått eh, sin licens i något flingpaket faktiskt. Underbart. Andreas, du gjorde ju ett tappert försök och så <laughs> sluta med något positivt. Och sen så, så fortsatte Jocke med att ta upp domarna och så gick du som det gick. Men eftersom jag, jag, är en, ja, men, men... Men jag är en vuxen i rummet så jag tänker så här, ta ansvar för att vi ska sluta på ett positivt sätt att ha avstamp. Och då tänker man att säga att en som har varit otroligt bra det här året eh, eller två som har varit otroligt bra och de hänger lite ihop. Den ena är Jocke han, han, han tycker ju inte om att vara i centrum men han är ju han är nästan det finaste VSK har. Han ser alltid till att det kommer iväg en buss och han ordnar podd trots att han inte vill prata. Alltså mm. ni förstår han tar hem förlaget mest hela tiden och sen mm. är han otroligt eh, svag för, för Boris Gevar, som jag också har lämnat oss. Som måste säga, gjorde ju en, en jävligt stark avslutningssäsong hos oss. Eh, så, så från VSK-familjen i bred märka, så tänker jag runda av så här, eh, den här eh, uppsummerande årspodden med, med att lämna en liten present till, till Jocke. Nu är det ju radio så det syns ju inte, eller podd heter det. Men det här är en, en tröja med nummer 16- från den tiden när vi fortfarande spelade i Norrättan. Så det är en påminnelse om vilka som har tagit oss dit vi är och mås aldrig hamna där igen. Nummer 16 från säsongen 17-18. Varsågod. Ja, jag får tacka så mycket för, för både de fina orden och för eh, den fina tröjan. Eh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, du Vä väldigt eh, fint gjort och det är klart att man gillar Boris eh, fantastisk eh, person och eh, fotbollsspelare Den är eh, stor i storleken ja, så du kommer att komma i den Ja vad skönt, skönt det här. Ska vi passa på också att skicka ett, eh, förutom att tacka dig Socko eh, och Boris, även en, en hälsning till VSK-hjälten Dennis Persson som eh, tyvärr slutar spela som, eh, ja han har, varit, han har betytt mycket för klubben. Eh, och för oss supportrar och eh, att se han och Boris sluta samma säsong kommer, det kommer kännas lite tomt när vi drar igång nästa, nästa år. Men eh, de finns alltid med oss på läktaren, så är det. Så är det. Vi slutar väl som alltid då, med de orden och säger väl, gott, eh, gott nytt år för nu ska vi <laughs> ut och fira nyår år. Eh, men ja, vi säger som vanligt, heja sport! Heja sport! Heja sport! Heja sport!